26. fejezet Talán jó is volt, hogy a szelénével most nem voltak rádió összeköttetésben. Alig ha emelte volna a hangulatot, ha utasai tudják, hogy a szánok az emberekkel együtt távoztak a helyszínről. De ebben a pillanatban odalent senki sem gondolta mentés erőfeszítéseire. A, a rosszul megvilágított színpadi középpontban. Mit ért az alatt, hogy mindez a maga hibája kérdezte Pet a döbben csendben, amely az új zélandi bejelentését követte? Egyelőre még csak döbben volt, mert senki sem volt képes a bejelentést komolyan venni. Ez hosszú történet, kapitány, kezdte valami furcsa, érzelem nélküli hangon. Majdnem olyan volt, mintha egy robot beszélne. Petnek futott a hideg a hátán tőle. Nem úgy értem, hogy szándékosan okoztam volna azt, ami történt, de attól félek, mégis szándékos, és sajnálom, hogy mind belekeveredtek. Tudják, engem üldöznek. Még csak ez hiányzott, gondolta Pet. Valójában úgy fest minden a vesztükre tör. Ebben a kis társaságban van egy neoritikus vénlány, egy kábítószer élvező, most meg egy dühöngő őrült. Vajon miféle szörnyetegek leplezik le még magukat, mielőtt végük lesz? Aztán ráeszmélt mennyire igazságtalan. Mert az igazság az, hogy nagyon is szerencséje volt eddig. Riedlövel, Miss Morley-val és Hans Baldurral szemben aki azután az egyetlen incidens után nem okozott több zavart. Vele van az űrpalancsnok, dr. McKenzie, susterék, a kis Jaja Vardene professzor, David Berett és a többiek mint akik mindenféle hűhó nélkül csinálták, amit kellett. Hirtelen melegség áradt szét benne, talán még szeretet is valamennyiük iránt, mert aktívan vagy passzívan, de mind segítettek neki. És különösen Sue iránt, aki most is megelőzte, mint már annyiszor. Feltűnés nélkül végezte a munkáját a kabin hátuljába, és csak pet vette észre, amint szúk kinyitja a gyógyszeres ládát, és tenyerébe szorítja a cigaretta szerű rudacskákat, amely a feledést jelentette. Ha ez a fickó bajt okozna, a lány készelétben lesz. Ebben a pillanatban azonban Riddle elméjét egyáltalán nem foglalkoztatta ilyen szándék. Úgy tűnt teljesen ura magának. Szemébe nem látszott őrül csillogás, vagy az elme bármilyen más közhelyes jele. Pontosan annak látszott, ami. Középkorú újzélandi könyvelőnek, aki a szabadságát tölti a holdon. Ez nagyon érdekes, Mr. Ridley, mondta Hansztin óvatosan semleges hangon. De bocsássa meg tudatlanságunkat. Kik azok az ők, és miért üldöznék? Biztosan hallott már a repülő csésze Repülő, mi csodák? kérdezte pet magában. Hansztin úgy látszik tájékozottabb volt az ügyben. Igen, hallottam, felelte kicsit fáradtam. Találkoztam vele régi űrhajózási szakkönyvekben. Valami egészen bolond dolog volt, körülbelül 80 évvel ezelőtt, nem? Rájeszmélt, hogy a bolond elég szerencsétlen szóhasználat volt tőle itt és most, de régütt nem sértődött meg. Ó, felelte, sokkal előbb jöttek, de csak a múlt századba kezdtek felfigyelni rájuk. Van egy régi kézilat, egy angol apátságból származik 1290-ből, amely részletesen leír egy ilyet. Több mint tízezer repülőcsészehaj észlelését jegyezték fel már a 20. század előtt. – Egy pillanat! – vágott közbe Pet. – Mi az ördögöt ezen a repülőcsészehajon? Én sohasem hallottam róluk. Akkor sajnos hézagosak az ismeretei állapította meg Riddle. A repülőcsészehaj kifejezés 1947 után terjedt el, ezzel jelölték azokat a furcsa, gyakran korongalakú járműveket, amelyek évszázadokon átkutatták bolygónkat, bár egyesek szívesebben használták az azonosítatlan repülő tárgyak kifejezést. Ez már halvány emléketket ébresztett pet agyában. Igen, hallotta ezt a megjelölést a feltételezett kívülállókkal kapcsolatban. De nem volt rá konkrét bizonyíték, hogy idegen űrhajók valaha is a naprendszerbe léptek volna. Tényleg azt hiszik, kérdezte az egyik utas kedve, hogy az űrből érkező látogatók kószának a föld körül? Még ennél is többet tesznek, válaszolt Virli. Gyakran leszálltak már, és kapcsolatba léptek emberi lényekkel. Mielőtt idejöttek, volt egy támaszpontjuk a túloldalon, de ők maguk semmisítették meg, mikor az első kutatórakéták elkezdtek közelképet készíteni. Honnan tudja mindezt? kérdezte valaki. Rédlit úgy látszott közömbösen érintette hallgatóságának hitetlensége. Már régen hozzászokhatott az ilyen válaszokhoz. Valami belső hit sugárzott belőle, amelyben bármennyire alaptalan volt, is, furcsa módon volt meggyőző erő. Őrültsége az értelmen túli világba emelte, ahol úgy látszott boldog. Vannak kapcsolataink, felelte jelentőség teljesen. Néhány férfi és nő telepatikus kapcsolatot tudott létesíteni a a emberekkel, úgyhogy elég sokat tudunk róluk. – Hogy lehet, hogy senki más nem tud róluk? – kérdezte egy másik kitetlenkedő. Ha valóban ott kint vannak, miért nem látták őket a csillagászok és az űrhajósaink? – Ó, de hisz látták! – válaszolt Ridley szánakozó mosolyjal. – De hallgatnak róla. A tudósok összeesküdtek, hogy hallgatnak. Nem szívesen ismerik be, hogy kinn az űrben a miénknél annyival magasabb rendő értelem létezik. Tehát, amikor az űrhajós jelentést tesz egy csészeajról, csúfot űznek belőle. Hát persze, hogy mind befogja a száját, hogy találkozott is egyel. Maga találkozott már ilyennel űrparancsnok? kérdezte Mrs. Schuster, aki szemmel láthatólag félig már hitt is a dologban. Vagy maga is részt vesz ebben az, uh, ahogy Mr. Idl nevezte, csendes összeesküvésben? Nagyon sajnálom, csalódást fogok okozni magának, mondta Hansztin, de eddig még minden hajó, amelyel találkoztam, rajta volt Lloydék listáján. Elkapta Pet tekintetét, és alig észrevehetően bólintott, ami azt jelentette, menjünk hátra, és beszéljük meg. Miután meggyőződött arról, hogy Ridley teljesen ártalmatlan szinte örült ennek a közjátéknak. Nagyon hatásos módon eltérítette az utasok gondolatait saját helyzetükről. A Ridley bolondsága szórakoztatja őket, hát mulassanak jól. Mit gondol róla? kérdezte, amikor a légyzsíri elválasztotta őket a többiektől. Igazán hisz ebben a butaságban? Ó, igen, már találkoztam ilyenekkel. Az űrparancsnok elég sokat tudott Rídli sajátos rögeszméjéről, akinek érdeklőzése az űrhajózás iránt visszanyúta a 20. századig nem kerülhette meg ezt a témát. Fiatal még volt is erről néhány eredeti anyaga. Olyan szemérmetlen csalások vagy gyermetegen naív bágyúságok, hogy majdnem megrendült a hite az emberi értelemben. Elég zavaró gondolat volt, hogy ilyesfajta irodalom is virágozhatott, bár igaz, hogy a legtöbb ilyen könyvet azokban a kótyagos ötvenes években adták ki. Igazán képtelen helyzet, siránkozott Pet, És ilyen körülmények között még képesek repülő jakról vitatkozni. Én azt hiszem, kitűnő ötlet, felelt az űrparancsnok. Mi egyebet ajánlhatna? mit csináljanak? Nézzünk szembe a dologgal, itt kell kuksolnunk és várnunk, amíg Laurence megint kopogtat a tetőn. Ha még itt van, de lehet, hogy Báretnek van igaza, és a tuta is elsüllyedt. Nagyon valószínűtlennek tartom, csak kisebb mozgás volt. Mit gondol, milyen mélyre merültünk le? Pet elgondolkozott, ahogy visszaidézte a balesetet, úgy rémlet, elég sokáig tartott. De hát korom sötét volt, míg azzal a poráradattal birkózott. Csak találgatni tudott. Én azt mondanám, talán tíz méterre. Hogyan az egész mindössze néhány másodpercig tartott? Nem hinném, hogy két-három méternél mélyebbre süllyedtünk. Pet ezt nehezen tudta elképzelni, de remélte, hogy az űrparancsnoknak van igaza. Tudta, milyen rendkívül nehéz megítélni a gyönge gyorsulást különösen stressz állapotban. Hensztín volt az egyetlen ember a fedélzeten, aki nem esett pánikba, tehát a becslése valószínűleg helyes. De legalábbis bátorító. Lehet, hogy a felszínen semmit sem éreztek, folytatta Hensztín, és most valószínűleg törik a fejüket, miért szakadt meg a kapcsolat. Biztos, hogy semmit sem tudunk csinálni a rádiónkkal? Egészen biztos. Az egész záróblokk kijött a vezeték végén. Belülről lehetetlen hozzáférni. Zsül mintegy száz méteren át követte a túlzsúfolt szánokat, amikor ráájeszmért, hogy nem is annyira túlzsúfoltak. Hét embert vittek, a helyszínen pedig nyolc volt. Gyorsan visszapásztázott a tutajra, és azzal a szerencsével vagy sugallattal, amely a kiváló operatőrt a jótól elválaszza, éppen akkor érkezett oda, amikor Lawrence megtörte rádiójának hallgatását. Itt a főmérnök, szólalt meg olyan fáradt és csalódott hangon, mint aki éppen most volt a tanúja, mint omlott össze a gondosan kitervel terve. Bocsánat a késésért, de mint láthatták, vészhelyzet volt. Úgy látszik újabb besüppedés történt, hogy milyen mély, nem tudjuk, de elveszítettük a kapcsolatot a szelénével, és nem válaszol hívásunkra. Arra az esetre, ha még egy omlást lenne, úgy rendelkeztem, hogy az embereim álljanak odébb néhány száz méterrel. A veszély nagyon kicsi, de nincs értelme kockáztatni, és jelenleg én is mindent el tudok végezni segítség nélkül. Néhány perc múlva ismét jelentkezek. Kikapcsolok. Milliók szemének keresztüzében a tutaj szélére gugolt és újra megragadta a szondát, amelyel az először megtalálta a jaktot. 20 méter hosszúsággal próbálkozhatott. Ha ennél mélyebbre süljed, valami mást kell kigondolnia. A rúd lejes fűlyet egyre lassabban, amint megközelítette azt a mélységet, ahol a szelén építhet. Az eredeti jelzés 15,2 méter, éppen most tűnt el a porban. A szonda tovább haladt, mint egy dáda, amely kelesztül szúrhatja a hol testét. Még mennyi? – suttogta Laurenz űrújájának zünmögő csendjében. A szintbeli süllyedés majdnem nevetséges volt, a szonda még másfél métert haladt csak hogy a szeléné nem egyenletesen süllyedt, mint azt Lawrence néhány újabb szondázással megállapította. A tutaj sokkal lejjebb került, körülbelül 30 fokkal volt megdőlve. Ez egymagában elég ahhoz, hogy romba döntse a tervét. Eredetileg ugyanis abba bízott, hogy a Kesson szilárd érintkezést talál a vízszintestetővel. Pillanatnyilag félretette ezt a problémát. Ennél sokkal égetőbb is volt. Most, hogy a lenti rádió hallgatott, azért fohászkodott, hogy csak egyszerű áramzavar legyen az oka, miből tudja megállapítani, hogy az emberek életben vannak-e még? Lehet, hogy hallják a szonda kopogását, de nincs módjuk arra, hogy érintkezésbe lépjen velük. Dehogy nincs mód. A legkönnyebb és legprimitívebb eszközzel, amely olyan könnyen megfeledkeztek az elektronika másfél évszázada után. Laurence talpra állt, és várakozó szányait szólította. Visszajöhetnek. Nincs veszély. Csak néhány néhá már el is feledkezett a figyelő milliókról. Bár új hadi tervét még fel kellett vázolnia, mégis újra munkába lendült.